Спродовжується. Я відчуваю зміни в моїх здібностях до вироблення концепцій. Здатність до цього дивовижно зростає. Я можу вивести деякі співвідношення, які...» Блейк важко перетнув зал і на впомицьки знайшов двері. «Стій!» – сказав Веллер. «Куди ти? Дай мені відповідь. Я поки ще капітан цього корабля». «Куди я йду? У свою каюту. Мені треба відпочити». Це тіло дуже неадекватне оточенню. Можливо, доведеться придумати маленькі машини... І, певно, навіть органи, наприклад, штучні легені або серце. Я певен, що дихальна і судинна системи довго не протримаються. Надія вижити таким чином помітно зменшується. Ми побачимося. До побачення, майоре Еллере. Хоча, ймовірно, я не повинен користуватися словом «бачити». Він ледь посміхнувся. Побачитися нам більше не доведеться, але це, він підняв руки, займе місце очей. І це займе місце багато чого, багато чого іншого. Він зачинив за собою двері. Елер чув, як Блейк повільно йшов коридором, обережним непевним кроком. Він підійшов до екрану. «Сільві, ти мене чуєш? Ти й чула нашу розмову?» «Так. Отже, ти знаєш, що з нами сталося?» «Так, знаю, Крісе. Я майже повністю осліпла. Я практично нічого не бачу». Елер зітхнув, згадавши живі, блискучі очі Сільвії. «Мені дуже шкода, Сільві. Я хотів би, щоб цього не сталося. Я хотів би, щоб ми знову стали колишніми. Втім, все це ні до чого». «А Блейк навпаки, вважає, що дуже навіть до чого». «Я знаю. Послухай, Сільві. Я хотів би, щоб ти прийшла сюди в рубку, якщо можеш. Я турбуюся щодо Блейка і хотів би, щоб ти була зі мною». «Турбуєшся? Чому?» «Він має якусь тривожну думку. Він пішов до себе не тільки для відпочинку. Приходь і ми вирішимо, що робити. Ось його кілька хвилин тому я говорив, що ми маємо повернутися на землю. Але зараз мені здається, що я готовий змінити рішення». «Чому? Через Блейка?» «Ти думаєш, що Блейк?» «Поговоримо, коли будеш тут. Іди в впомацки. Цілком можливо, що нам не доведеться повертатися на землю. Але я хочу пояснити тобі причину». «Я прийду, як тільки зможу», – сказала Сільві. «Май терпіння. І потім, Крісе, не дивись на мене. Я не хочу, щоб ти мене бачив такою». «Я не бачу тебе», – сказав Еллер. «Я, можливо, більше нічого не побачу». Сільвія сиділа біля пульта. Вона одягла один із космічних костюмів, які знаходилися в шафі лабораторії. Костюм із пластику і металу приховував її тіло. Елер далі час віддихатися. «Починай», – сказала вона. «Перше, що ми маємо зробити, це зібрати всю зброю, яка є у нас на борту. Коли Блейк повернеться, я скажу йому, що на Землю ми не повернемося. Я думаю, він розсердиться і може наробити дурниць. Якщо я не помиляюся, він розраховує повернутися на Землю, бо він почав розуміти значення змін, яких ми зазнали. «А ти не хочеш на Землю?» «Ми не повинні. Це небезпечно. Дуже небезпечно!» Блейк зачарований новими можливостями, задумливо промовила Сільвія. «Ми випередили людей на багато мільйонів років і продовжуємо еволюціонувати. Блейк хоче повернутися на Землю не як звичайна людина, а як людина майбутнього. У нас може створитися враження, що ми генії, а вони ідіоти. Якщо процес змін продовжуватиметься, нам здаватиметься, що вони – примати, тварини». Обоє деякий час мовчали. У цих умовах для нас буде найбільш природним допомогти їм визначити їх шляху майбутнє. Врешті ми випередили їх на багато мільйонів років ми зможемо багато чого для них зробити, якщо вони дозволять керувати ними. А якщо вони чинитимуть опір, ми, ймовірно, матимемо засоби забезпечити наше панування, сказала Сільвія. І, звісно, все це для їх блага. Ти правий, Крісе. Якщо ми повернемося на землю, ми станемо зневажати нинішніх людей. Ми захочемо керувати ними, вчити їх жити. Добровільно або примусом. Так, спокуса буде велика. Елер попрямував до шафи зі зброю, витягнув звідти рушниці великої потужності і поклав їх на стіл. Перше, що тепер треба зробити, знищити цю зброю. Стежитимемо, ти і я. Щоб Блейк тримався подалі від рубки керування. Я перероблю програму шляху. Ми віддалятимемося від сонячної системи, прямуючи до якого-небудь віддаленого району. Це єдиний засіб. Він витягнув стріляючий пристрій і розтоптав усі ці механізми по одному. Пролунав шум. Вони обернулися, намагаючись розгледіти. Блейку, ти?» – спитав Еллер. Я не бачу тебе, але. Ти маєш рацію, промовив голос Блейка. Ми всі сліпі, Елере, або майже сліпі. Отже, ти знищив зброю. Боюся, що це не завадить нам повернутися на землю. Повертайся в свою каюту, твердо сказав Еллер. Я капітане, це мій наказ. Блейк зареготав Ти наказуєш. Ти майже сліпий, Елере. Але я думаю, що ти все-таки здатний побачити це. Щось піднялося в повітрі навколо Блейка. Блідо-блакитна хмара. Елер схопився, а хмара закрутилася навколо нього. Елеру здалося, що він розчиняється. Розлітається на незліченні уламки. Блейк перетворив хмару в крихітний диск, який тримав у руці. Якщо ти пам'ятаєш, спокійно почав він, я перший потрапив під випромінювання. Тому я трохи випереджаю вас. В усякому разі зброя Дрібниці порівняно з тим, що я маю. Згадай, усе, що знаходиться на цьому кораблі, застаріло на мільйони років. А те, що я тримаю в руках? Де ти взяв цей диск? Ніде. Я сконструював його, як тільки зрозумів, що ти маєш намір направити корабель у бік від землі. Дуже скоро ви двоє почнете реалізовувати свої нові можливості. Але в цю мить, боюсь, ви трохи запізнилися. Елер і Сільвія намагалися віддихатися. Елер відкинувся на поручні, змучений, замлілим серцем, він не зводив очей з диска, який був у руці Блейка. «Ми направимо корабель до Землі», – продовжував Блейк. «Ти нічого не зміниш у програмі. Ми йдемо прямо в космопорт Нью-Йорка, і там ви обоє поглянете на речі по-іншому. Ми маємо повернутися, Елере. Це наш обов'язок перед людством». «Наш обов'язок?» «Звичайно ж, наш обов'язок», – з легкою усмішкою відповів Блейк. «Людство потребує нас. Ми дуже багато чого можемо зробити для Землі». Як бачиш, я виявився здатним вловити деякі ваші думки. Не всі, але достатньо для того, щоб знати, що ви задумали. Ти скоро помітиш, що ми почнемо втрачати мову як засіб спілкування, і будемо підключатися безпосередньо до... Якщо ти можеш читати мої думки, тоді ти знаєш, чому ми не повинні повертатися на землю. Я можу читати твої думки на відстані, але ти помиляєшся. Ми повинні повернутися для їх же блага. тихо розсміявся. Ми можемо зробити для них дуже багато. У наших руках наука зміниться. Ми її модифікуємо. Ми переробимо землю. Зміцнимо її. Триумвірат буде безсильний перед цією новою землею. Ми троє переробимо расу. Вона розселиться по всій галактиці. Білоблакитний прапор майорітиме всюди. Ми зробимо землю сильною, Елере. Земля правитиме всесвітом. Також що ти маєш на увазі. А якщо земля відмовиться слідувати за нами, що тоді? Можливо, що земляни не зрозуміють погодився Блейк. Але накази мають виконуватися, навіть якщо їх зміст і незрозумілий. Ти сам командуєш кораблем і знаєш це. Для блага землі і для... Еллер схопився. Його тендітне тіло підвело його. Не добігши до Блейка, він хитнувся і впав, важко дихаючи і намагаючись намацати противника. Блейк з лайками відступив. «Ідіот! Чи не хочеш ти?» Диск засвітився. Блакитна хмара бризнула в обличчя Еллера. Сільвія стала і повільно підійшла до Блейка, Незнайома в своєму космічному костюмі. Блейк повернувся до неї і замахнувся диском. Вилетіла друга хмарина. Сильвія закричала. Хмарина пожирала її. «Блейку!» Сільвій похитнувся і впав. Елер важко підвівся на коліна і скопив Блейка за руку. Обидва захиталися. Блейк намагався вирватися. Раптом Елер відчув, що сили покинули його. Він ковзнув на підлогу і вдарився головою. Поруч із ним лежала мовчазна, нерухома Сільвія. «Відійди від мене», – пробурчав Блик, поводячи диском. «Я можу зруйнувати тебе точно так само, як і її. Зрозуміло?» «Ти її вбив», – загарчав Еллер. «Це ваша вина. Бачите, що ви виграли в цій бійці? Відійди. Якщо ти підійдеш до мене, я знову кину в тебе хмару, і з тобою буде покінчено». Еллер не ворушився, але не спускав очей з мовчазної фігури. «Чудово», – сказав Блик, мабуть, відійшовши на велику відстань. «Тепер слухай. Ми летимо на землю ти вестимеш корабель, поки я буду працювати в лабораторії. Я читаю твої думки, так що коли ти спробуєш змінити курс, я негайно ж про це дізнаюся. Забудь про Сільвію. Тепер ми тільки вдвох, і цього досить, щоб зробити те, що потрібно. Через кілька днів ми будемо в сонячній системі, і тоді багато чого доведеться зробити. Ти можеш стати? Елер повільно піднявся, тримаючись за поручні. Добре, продовжував Блейк. Ми повинні ретельно підготуватися. Можливо, що спочатку нас очікують труднощі з землянами. Ми маємо бути готові до цього. Я думаю, що між справою я сконструюю матеріал, який нам знадобиться. Пізніше, коли твій розвиток наблизиться до мого, ми зможемо працювати разом над потрібними виробами». Елер поглянув на нього. «Невже ти думаєш, що я буду з тобою?» – спитав він, і його погляд повернувся до нерухомої постаті, що лежала на підлозі. «Невже ти вважаєш, що після цього я коли-небудь зможу?» «Ну, ну Елере». Нетерпляче промовив Блейк. «Ти мене дивуєш. Тобі вже пора бачити речі під іншим кутом зору. На карту поставлено дуже багато чого. Так он, як ти збираєшся поводитися з людством. І подібними засобами ти думаєш його врятувати. Ти займеш більш реалістичну позицію, коли зрозумієш, що в якості людей майбутнього. Тож ти дійсно віриш у це?» Чоловіки стояли віч навіч. Вираз сумніву майнув в обличчі Блейка. «Це ж факт, Телере. І ти зобов'язаний дивитися на речі по новому. «Природно ти так і робиш!» Він насупився і злегка підняв диск. «Які тут можуть бути сумніви?» Елер не відповів. «Може...» – задумливо промовив Блейк. «Ти затамував на мене зло. Може цей інцидент затемнив твоє бачення?» «У такому випадку мені доведеться прийти до думки, що я обійдуся і сам. Якщо ти не можеш приєднатися до мене, я переступлю через твій труп. Я зроблю все і сам, Елере. Може так буде навіть краще. Рано чи пізно така мить настане. І для мене краще, якщо. Раптом Блейк закричав. Велика прозора фігура відокремилась від стіни, повільно не поспішаючи рушила по рубці. Позаду виднілася друга фігура, за нею третя. Всього їх було п'ять. Вони ледь тремтіли якимось внутрішнім світлом і були абсолютно однакові, без будь яких характерних рис. Фігури зупинилися в центрі рубки керування, безшумно ширяючи трохи вище підлоги і ніби відчікуючи. Елер дивився на них, широко відкривши очі. Блейк, опустивши свій диск, стояв нерухомо, блідий, розкривши від ворот. Раптова думка майнула в голові Елера, і він здригнувся від жаху. Він не бачив фігур. Він був майже сліпий, але відчував їх якимось новим способом, новим видом сприйняття. Він одразу все зрозумів. Він знав, чому ці фігури не були виразними, чому не мали особливих рис. Це була енергія в чистому вигляді. Блейк прийшов до тями. «Як?» Зайкався він, рухаючи диском. «Хто?» Звідкись виникла думка і перебила Блейка. Потім вона проникла в розум Елера. Тверда й виразна, холодна і безособова, байдуже й далека. Спочатку дівчину. Дві фігури попрямували до неживого тіла дівчини, яка лежала неподалік від Елера, і зависли над нею, блискучі й тріпотливі. Частина блискучої корони відокремилася, опустилася на тіло і затопила його відбитим вогнем. Цього досить. Прийшла друга думка через кілька секунд. Корона піднялася. Тепер того, що зі зброєю. Фігура рушила до Блейка. Блейк зробив рух до дверей, що знаходилися позаду нього, тремтячи всім тілом. «Хто ви?» – питав він, піднімаючи диск. «Звідки ви?» Фігура продовжувала насуватися на нього. «Зупиніться!» – закричав Блейк. «Інакше...» Блакитна хмара проникла в фігуру. Вона трохи здригнулася і поглинула хмару, а потім рушила знову. Блейка відвисла. Хитаючись, він відступив у коридор. Фігура нерішуче зупинилася перед дверима. До неї наблизилася друга. Світна куля вийшла з першої фігури і покотилася за Блейком. Вона огорнула Блейка, і світло згасло. Там, де був Блейк, не було нічого. Взагалі нічого. Неприємно, пролунала думка. Але необхідно. Дівчина жила? Так. Добре. Хто ти? Спитав Елер. А як з Сільві, вона жива? Дівчина видужає. Фігури зібралися навколо Еллера. Ми могли втрутися до того, як її поранило, але ми вирішили почекати, поки той, хто тримав зброю, опанує ситуацією. Тож ви знали, що відбувається? Ми все бачили. Але хто ви, звідки, як ви потрапили сюди? Ми були тут весь час. Тут? На борту корабля. Ми тут із самого відльоту. Знаєте, першими отримали опромінення ми. Блейк помилився. Тож наша метаморфоза почалася раніше, ніж його. Крім того, нам треба було пройти набагато більший шлях. Ви, люди, порівняно мало проеволюціонували. Трохи більший череп, трохи менше волосся, але, по суті, не так уже і багато. Нам вже довелося почати спочатку». «Вам? Ви перші зазнали дії радіації?» Еле розвернувся навколо, почав розуміти. «Отже ви?» «Так», – прийшла спокійна, чітка думка. «Ти маєш рацію. Ми хом'яки з лабораторії. Тварини, яких ви взяли з собою для дослідів». У домсі відчувався якийсь відтінок гумору. Ми на вас не ображаємося, запевняю вас. По суті, ваша раса нас майже не цікавить, один шлях чи інший. Але ми маємо певний обов'язок перед вами за те, що ви допомогли нам знайти свій шлях, наше призначення за кілька коротких хвилин, замість 5-10 мільйонів років. За це ми вам вдячні. І вважаю, що ми вже розплатилися. З дівчиною все буде гаразд. Легзник. Ви можете продовжувати свій шлях і повернутися на вашу рідну планету. Повернутися на Землю? Еллер спохмурнів. Але ж нам залишилося дещо зробити, перш ніж підемо. Ми обговорили це питання і прийшли до спільного рішення. У подальшому ваша раса досягне належної стадії в природному ході розвитку. Нема ніякого сенсу прискорювати події. Для блага вашої раси та для вас обох, ми зробимо дещо перед тим, як покинемо вас. Ви зрозумієте. З першої фігури вилетіла вогнена куля. Вона повисла над Елером, торкнулася його і перелетіла до Сільвії. Так краще, прийшла думка, поза всяким сумнівом. Вони мовчки дивилися в ілюмінатор. Від стінки корабля відокремилася перша світна куля й полинуласячи в просторі. Дивись. вигукнула Сільвія. Куля світла набирала швидкість і віддалялася від кораблю з неймовірною бистротою. Слідом за нею пустилася друга куля. Потім пішла третя, четверта і нарешті п'ята. Всі вони занурилися у глибини космосу. Коли вони зникли, Сільвія повернулася до Елера, очі її блищали. От і все. Куди вони полетіли? Хто знає. Набудь далеко. Кудись у найвіддаленіше місце цієї галактики. Елер простягнув руку і торкнувся волосся Сільвії. «Ти знаєш, – сказав він, широко посміхаючись, – твоє волосся варте того, щоб його бачити. Найпрекрасніше волосся в цілому Всесвіті». «Зараз на будь-яке волосся здаватиметься прекрасним. Навіть твоє крісе». І вона посміхнулася йому гарними, гарячими губами. Елер довго дивився на неї. «Вони мають рацію», – сказав він нарешті. «Справді? Так набагато краще», – кивнув Елер, дивлячись на дівчину, на її волосся і темні очі, на знайомий, гнучкий, стрункий стан. «Я згоден. Тут нема ніяких сумнівів». Кінець Читав Сергій Оробчук 2024 рик.